بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمحتلين <تصفيق> نبينا محمدين وعلى آله واصحابه أجمعين ربي شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلل اقضة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم السلمان قدر الشرم أم شكش من الله سلام الله عليه وسلم أبير Allaha Qarşı, ixlaslı olmağa, səmini olmağa Çağırıram sizi Təqvalı olmağınızı Allahdan istəyirəm Allahdan qorxun Əqiqətən Allah yanında ən Hürmətli olanınız, ondan ən çox qorxanınızdır <coughs> Peyğambar s.ə.v-in Xüsusiyyətləri barəsində danışırdıq Birincisini Bitirdik İndi ikinci xüsusiyyətə keçirik Bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bütün dəşəriyyətə göndərilməsidir Hekimlər ki, bunu inkar edir Onlara rədd etməyi müəllif bu fəsildə izah edir <coughs> Əvvəlki dərslərdə izah etmişdim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quran və sünnəyə Quran və sünnədə varid olan dəlillərlə göstərilir ki, Peygamber s.ə.v. tüm bəşəriyyətə göndərilib insanlara və dinlərə. Rasulullah s.ə.v. Peygamberliyini başqa ümətlərə məktub vasitəsilə çatdırırdı. Məktub yazırdı, sahabələrə verib onu göndərirdi. Başqa-başqa başqa ümətlərin başçılarına, bizdə ki, Xosrova, Fars İmperatoruna, Qeysər, Herakil, Nəcaşi və s. Ökünqarlara məktub göndərir, onları pek Allaha ibadət etməyə, onu heç keçgəri, iş qoşlanmağa çağırır. Bunlardan yalnız Nəcaşi Rahiməhullah İslamı qəbul edir. Peyğəmbər s.ə.v-i görmədən İslamı qəbul edir. Və o, onun məmləkətinə hizrət etmiş sahabələri də öz dövlətində yer verir. Bizdə əvvəl-əvvəl Amr ibn-i Az rəəl əl gözəl dili ilə az qalır ki, onu yoldan çıxarsın və o sahabələri təhvil versin Amr ibn-i Azələni Lakin sahabələr ona izah edir ki, həqiqətən Peyğəmbər Allah tərəfindən göndərilir. Sallallahu aleyhi və səlləm. Və bilirsiniz, Nəcaşı ondan dəlil soruşur, əsas soruşur, əsasız heç kəsə inanılmır. Əsasız zəfəngətə, heç kəsə inanılmır. Nəyə isə demək üçün, nəyə isə inandırmaq üçün əsas gətirməlisən. Nəcaşı da Amr ibn-i deyir ki, Gəl, qulaq asaq bunlar nə deyir? amr ıb deyir ki, onlar İsa, Məsihi, Allahın oğlu hesab etmə. Və ona adi bul kimi baxırlar, Allahın qullu kimi. Və sahabələr əsaslandırır bunu Quran ayəsi ilə. Deyir ki, biz özümüzdən sənək sənə deməyəsəyik. Qur'an Peygamber səsən Qur'an vasitəsilə bizə nəyi çatdırırsa onu sənə deyəcəyik. Və Qurandan ayələr oxuyur. Qurandan Məryəm surəsindən ayələr oxuyur. Allah Subhanahu taala deyir ki: "Vaspur fil kitabi Məryəmə izn tebəzet min Məryəmi, o zaman ki o əhlindən ayrılıb, yəni ailəsindən bir yerə çəkildi, bir qərağa ibadətə Ətəxəzət min dünihim hicəbən fəərsəlnə iləyhə ruhən fətəmətələ ləhə bəşərən səviyyən Və biz onun yanına öz elçimizi, yəni Zəbrail ə.sələmə göndərdik Hicəb arxasında ibadət edirdi o, təklikdə Yalnız onun yanına Zəkəriyyə daxil olurdu Zəkəriyyə Peygamber Daxil olurdu, istədiyi şey ona gətirir Və Zəbrail Aleyhisselam insan şəklində gəlir Məryəmin yanına Məryəm aleyhisselam deyir ki İnniyyəlzi bir rəhməni minkə inkundə təqiyyə Əgər sən Allahdan qorxursansa Mənə toxunma Mən səndən rəhman olan Allaha sığınıram Zəvrəl aleyhisselam da <coughs> Mələk Onunu araqlandırmır Heç bir qadın, heç bir dünya malı, heç Onu maraqlandırır bir şey ki Allahın əmrini yerinə yetirsin. Yorada deyir ki Qala innamə ənə rəsulü rabbiki li əhəbələki xuləyə mən zəkiyə Mən sənin Rəbbinin göndərdiyi elcəyəm. Gəlmişəm sənə onun tərəfindən Ruhu üşürün Allah olsun. Yəni İsa aleyhissalam. Məryəm aleyhissalam da təəccüb soruşur ki Qala innə yakunlu deyir Necə mənim əvladım ola bilər ki, mənə nə bir bəşər toxunmayıb və mən fahişəlik etməmişəm. Lakin Cebrail ə.səlam çox arxayın, onun cavabını verir ki, Qalə -vəl ki, vəli qal ki, qalə Rabbu ki, hey aleyyyə heyin. Sənin ki, bu mənim üçün asandır. Heç bir çətinlik yoxdur. Bunu etməyə heç bir çətinlik yoxdur. Və da Allah üçün heç bir sətinlik yoxdur. Necə ki, Adəm ə.səlamı heç nədən yaraddı? Adəmlən, kişidən qadını yaraddı. Adəmi atasız yaraddı, əvvanı anasız yaraddı və insana da atasız yaraddı. O, Allah üçün bunu etmək Allah üçün sətinlik deyil, çox asandır. <coughs> Lakin Allah subhanahu teala Bunu intihamsin etdi Ki, Yahudilər minə inanacaq Yox, ya, yox. Yahudilər gördülər ki, Məriyyəm aleyhisselam Uşağından gəldi Və başladılar Ona döhtan atmağa Uşaq Dil açıb danışdı, dedi ki, mən Allahın Peyğəmbəriyim, yenə inanmadılar Yenə ahırda onu öldürməyə çalışdılar inkar etdilər Şafir-şafirliyində də qalış, kim olur olsun, istəyir yəhudi olsun, istəyir Azərbaycanlı olsun, istəyir Rus olsun, kim olur olsun. Əgər küfr edirsə Allaha, Allaha iman gətirmirsə, şafirliyində də qalır. Açıq aydın gözü ilə mövcəsəni görsə belə, yenə qeylanmayacaq. Nəzashi onları qəbul edir. Ayəni başa düşür. Növcə ki, Araq surəsində deyir, yaxın. Ə, nəsr ailərdir. Onlar ayələri işitdikdə gözləri yaşlanda olur və heç əqiqətən bundan əvvəl biz zahir idik, qafir idik və indi iman gətirdik Allahın ayələrinə. Lakin, Herakl qorxur. Qorxur öz yerindən, öz zanından və qəbul etmir. Heraklada məktub göndərir Rasulullah s.a.v bir halifət-ül kəlbi ilə məktubu göndərir <coughs> burada Hərəklın yanına Əbu Süfiyy Süfiyyən gəlir Əbu Süfiyyən bir dəstə bir toplum tazirlərlədir 30-a yaxın tazirlərlə gəlir Hərəklın ona suallar verir suallar verir ki o dediyiniz iddia edən özünü Pəqəmbər iddia edən necə adamdır varlıq ailəsindən ya Bir kasıb ailədəndir. Deyir, əgər varılı desək, ki, vəlki ədə babasının var dövlətini qaytarmaq sümbeləydir. Sonra deyir ki, onun ardıysan kasıblar gedir, ya varıllar kasıblar. bir həmçinin əvvəlki peyəmmərlərin də ardı zılları kasıblar oldu. Kasıblar dedikdə, burada təvəz uşarılar qəst olunur. Çünki elə sahabilər var idi ki, müslüklərdən də varlı idilər. Təvəz uşarılar olunur. Varlar deyil dəkdə işte, təkəbbürlər qəst olunur. Çünki elə müşriklər var idi, kasıb idilər. Bu nesədən sual verir ona, nəyi sizə əmr edir, nədən çəkindirir? Hər bir sualı da cavab verir ki, həmsiniz əvvəlki peyğəmbərlər də buna dəvət edirdi. Sonra çağırır, həmən o məktubu, ki, peyğəmbər s.ə.v. göndərmişdi. Deyir ki, ya əhləl kitəb, fikir verir Quran-ı kərimdə, ümumən gedir, ya əhləl kitəb, Kimədir ya, ya əhl-i Nasara, ya əhl Yahud. Kəçə Yahud lər və Nasranlər. Düzdür, mötərzədə orada izah edir ki, Yahudilər din Amma Allah Subhanahu Taala danışır, "Ey kitab nazil olmuş kəslər. Kitab da bütün qövlələrə yönəlir." Deməli, peyğəmbər sallallahu bütün insanlar üçün peyğəmbərdir. buna görə də bütün kitab nazil olan kəslərə müraciət edir Allah Taala. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və məktubunda yazır ki, "Ey kitab əhli." Həman ayəni yazır. Ya ehli'l-kitab, kul ya ehli'l-kitab, ta'alu ila kalimatin. Saban baynana wa baynakum an lana aw ila Allah wa la nushrik ve shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan al-ba'da min dunillah. bir kelime üzerine birlleşək. La ilahe illallah kəlməsi üzərində. Allaha şərik qoşmamaq və bir-birimizi Bu həmd ora həqiqətidir, rahiblərinə ibadet etməklə ilahələşdirirdilər. Amma bu müstəmanın ümətinə aiddir. Müəyyən şeyxləri, müstəqilləri və s. və s. ilahələşdirməklə, ibadet etməklə yalnız onlara ibadet etməyin ilahələşdirirlər. Fayin tawalla və qulu şahidü bi enna muslimin. Əgər üzdən dərslər, deyib şahid olun ki biz müsəlmanaq. Bu məktubu yazır. Məktubun əvvəlində həmişəki kimi Bismillahir Abdullah va rasuluhu ilaherakl al-azam umum al-azim Rum, Peygamber sallallahu alayhi ve sellem yazır. Əslin təsdiq. İslamı qəbul edib canını qutar. Peygamber sallallahu o zaman taraftarlarının sahibi bəki minə yaxın idi. Bu budurun imperatorna yazır, "İslamı qəbul edib canını qutar." O qorxuya düşür. İndi gələcək o hədis, 5 şey verilib ki, başqa peqəmbərlərə verilməyib, o qorxu. <gülüyor> Zanına qorxu düşür o mümkələtəm, istəyir qəbul etsin. Bağlayır sarayının qapılarını, vəzir vəkili yığır, deyir ki, bax, Məhəmməd bunu yazıb. Bu haq dindir, gəlin bunu qəbul edək. Hamısı kışkırıq qapıya sərəf qaçır ki, bun başqa arab olun dinindən, dədə babalarının dinindən dönmək istəyir. Kıftırıb onları çağırır ki, zarafat edirdim. Mən sizin imanınızı yoxlayırdım. Görüm siz dininlə necə yapışırsınız, öz deyinizdən o nəsrani dininlə. Beləliklə də, də küfr edir. Kafir kimi ölür. Amma onun təyin etdiyi hansısa qılayətin başlısı o da xristiyan olur, Rum imperiyasının başlıqı Irakal olur. Amma Rum imperiyasında hansısa qılayətin başlısı olur Mükavqis. o qəbul edir və onu öldürürlər dövmür imanından müəmin ki, müsəlman kimi ölür <coughs> sonra Fars imperatoruna məktub yazır imperator məktub oxuyandan sonra ki, tək Allah-ı ibadətə çağırır Peyğəmbər s.ə.v məktubu zırıq, zırıq. məktubu zırdıqdan sonra xəbər satır Peyğəmbər s.ə.v ki, Peyğəmbər s.ə.v imperator Məktubu zırdı Və Rasulullah s.ə.vələm yanda iki nəfər olur Fars İkisi də müslik olur Onları sağırır Onlara bir kisinin İmperator mənim məktubu zırdı Allah da onun İmperiyasını darmadağın etsin Belə duadır edir Və bu iki nəfər gedir Bu iki nəfər gedib ora çatanda Ölürlər ki Həmən İmperatorların oğlu onu öldürüb gəlib yerdir Peyğəmbər səv duası, o bəyək qəbul oldu. Ondan sonra həmən o ki, şəxsdən biri İslamı qəbul edir. İslamı qəbul edir. Və yaxud dedim ki, Peyğəmbər səv Allah s.ə.v-ə elə bir qurbə vermişdi ki, düşmən onun adını iş edəndə artıq qorxu yətisində. Şəxsiyyətdən qorxmur. Hə yaxşı yədinizdə saxlayın. Kafirlər şəxsiyyətdən qorxmur. Şəxsiyyətdə olan O imandan qorxur. Dedik ki, o iman onları hər şəyə aparar. Yani onlar Allah yolunda, cənnət üçün. Hər şey edərlər. Ondan qorxurlar. Rum imperiyası müsəlmanlara uzzanda, məğlub olanlar. Rumlular qasır. İnkaratördir, hərə qasırsınız? Kişi deyirsiniz. Axıra qədər vuruşsun. Onlar insan kimi vuruşmur. onlarda insan qubbəsi deyil, başqa qeyri, Aşqı quzlədir. İnsan kimi var Allah s.ə.q. Qulani Kərimdə Səhələm-i Rəmsə Al-Imran Deyir ki, Sənur ki, Fikulu billəziynə kəfəru rüqbə Ümə əşrəku billəhi Mələm-i nəzirbiyi sultanə Şafirlərin qəlblərini qorxu salaraq. Ona görə ki, onlar Allaha əsasız olaraq şərik qoşdular. Mən de fikir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 Bir ay əvəz edən qələbəyə nail etmək, yəni düşmənin canına qorxus almaq. İkincisi, yer üzünün mənim üçün məscid və paç olması. Bu deməkdir ki, yer üzünüzdə istə istənilən yerində, Ali Xan Ardıyxan deyir, istənilən yerində namazın vaxtı gəlib çatdıqda namazınızı qılın. İstənilən yerdə. Bizdən əzərlər üçün çətin olur. Onlarsız yalnız 2 kilsədə ibadətxanada ibadət etmək əmr olunub. Evdə ibadət edərdilərsə, ibadətləri batil hesab olunurdu. Amma müsəlmanlar üçün asanlaşdırılıb. Harada namaz vaxtı gəlib çatdı, orada da xalçanı salıb namazını qola bilər. Və pak, mənə təyəmmüm almaq üçün istənilək, yerdən təyəmmüm ala bilər. Nəzis olan yerdən başqa. Üçüncü, məndən əvvəlkilərə qəniməti götürmək haram buyurulmuşdu mənə isə halal buyuruldu döyüşdə əldə olunan qənimət yalnız müsəlmanlara halaldı əvvəki ümətləri isə haram buyurulur dördüncü şəfayət qiyamət günü şəfayətçi olmaq heç bir Peyğəmbərə verilməyib Rasulullah s.a.və verilib və beşinci də hər bir Peyğəmbər öz qölbünə göndərilərdi mən isə bütün insanlara göndərilmişəm bu beş xüsusiyyət yalnız bizim Peyğəmbər s.ə.və verilib və bu xüsusiyyətlər də onun ümmətinə aiddir təkcə onun üçün deyil ki düşmənin canına qorxu salsan istediyi yerdə namaz qualsan təkcə onun üçün deyil bütün müsəlmanlara aiddir Peyğəmbər s.ə.v özünü misalını bir hədisdə bənzədir, deyir ki nəfsim əlində olan Allaha and olsun ki nəsranilərdən və ya yahu, e, nə, nəsranilərdən və ya hudilərdən mənim adımı eşidid iman gətirməyən cəhənnəmli olasan bunu nəyə misal gətirir? misal çəkir ki onun misalı başqa peyğəmbərlərin misalı kimi deyil o peyəmbərlərə iman gətirib, iman gətirmək vacib olsa da, amma şəriyyətlərini qəbul etmək hamıya vacib deyil. Hansı qövmə göndərilibsə, hansı preqəmbər hansı qövmə göndərilibsə, yalnız o qövmün həmən preqəmbərin şəriyyətlərinə itaət etməsi vacibdir. Amma Məhəmməd s.ə.və bütün insanların onun şəriyyətini qəbul etməsi vacibdir. Bu ədist onun əsasdır ki, Yahudi və nəsranilərdən, mənim haqqımda eşidim, iman gətirməyən, şəriyyətimə tabi olmayan cəhənnəmlikdir. Həsab döyüşündə o ki, bütün kafirlər müsəlmanlara qarşı yığılır, xəndəş qazırlar və beləliklə də qalib gəlirlər. O döyüşdə olan içərisində nəsranilər də olur, yahudilər də olur. Və Said ibn-i Cübeyr rə.ə. deyir ki, Bunun təsdiqi Hud surəsi 17-ci ayədədir, Allah Teala deyir O əhzabın, yəni hizblərin, firqələrin, yahudilərdən, nəslanlərdən, müşriklərdən, olan içərisində olanlardan kim peqamdara küfrə edərsə, ona iman gətirməzsə, onun zəhənnəmdə yerin hazır olduğu yəqindir. Kafirlər o zaman, müşriklər, kafirlər Peyğəmbərlərin bir qismini qəbul edir, digər qismini qəbul etmirdilər Xüsusən Yahudilər nə isə aleyhissalamı, nə də Məhəmməd s.a.qəbul -mə etmirlər Allah talar deyir ki Fikir verin, onlara əvvəldə kafir adlandırır İnnə ləzini yəqfurunə və rusulihi Yüridunə yüferəkü bəynə Allah və rusulihi O kəslər ki, Allaha və Rəsuluna Küfrədir İman gətirmir Necə? Elçilərin bir qisminə inanıb Digər qismini inkar etməklə Deyirlər Deyirlər biz onların bir qisminə iman gətiririk Digər qisminə inan gətirmirik Çünki iman gətirsələr Mütləq tabi olmadılar Şəriəti qəbul etməlirlər Allah s.ə. onları Kafir adlandırır Və sonuncu Peygamber Sallallahu xüsusiyyəti budur ki, o peyğambərlərin sonundusudur. Bir məsələ var ki, bir sıra gətirə bilərlər ki, bəzi İsa Alayhis Salam gələcək. Əgər sonundusudsa, nə üçün İsa Alayhis gəlir? Ondan sonra cavab budur ki, İsa Alayhis Salam özündən yeni bir din gətirməyəcək. Və Rəsul Muhamməd Sallallahu dinində heç bir dəyişiklik etməyəcək. Və ya gəldikdə nəsrani kimi gəlməyəcək. Müslüman və İslam'a tabi olacaq İslamın qanunlarına Bu da yeni Peyğəmbərin gəlməsi demək deyil Artıq o gəlmişdir Yeni Peyğəmbərin gəlməsi deyil Yeni Peyğəmbərin gəlməsi Şəriətlə gəlməsini deyir Allah tala ki, bir dəha şəriətlə Peyğəmbər gəlməyəcək İsa Aleyhisallamın gəlməsi isə Tamam, başqa məqsəddə Allah başqa məqsədlə onu göndərir Peyğəmbər sallallı səlləm Səhiy hədistdə, Muxar-ı Muslumi etdiyi hədistdə deyir ki yenə özünü misal gətirir, deyir mənim Peygamberlər sərisində olan misalı evin tikilmiş evin tam tikilib tam tikilmiş evinin qoyulmamış bir kərfizinə bənziyir ev tikilib tam şəkildə bir kərfizi qalıb O çarpis deyir mənə. Bu kərfizi qoymaqla evi tamam evin tikilişini tamamladım. Peygamberlərin də gəlişini peyğəmbər sallalləmsin gəlişi ilə tamamladı. Ondan sonra bir daha peyğəmbər gəlməyəcək. Peyğəmbər sallalləmin deyirlər ki, peyğəmbər sallalləm möhürdü, bəziləri izah edir. Patdan bu batil izahatı təfsirdir. Quran-ı kərimə Ümumiyyətlə Peygamber Sallı Sələmin özünün Bədənində Möhrə oxşar əlamət var idi Peygamberlik əlaməti O da bəziləri deyir ki ürə Ürəyini çıxarıb yuduqda Sonra Yerinə qoyduqda izi qalır Elində O izdir Allah bilir, bəlkə elə anadın alandan olur bu Allah bilir Lakin Suheylə deyir ki bu da onun fikridir, alimin fikridir heç bir əsas yoxdur amma dediyində məntiq var deyir ki, Peyğambar s.ə.v kürəyinin arasında ki, kürəyinin arasında o alamət var idi bu alamət də nəyə görə kürəyinin arasındaydı ona görə ki, şeytan vəsbəsəni kürəyinin arasından verir insana e, demək istəyir ki, qəlbinə verir insana şeytan lakin yenə əsasızdır, çünki ney üçün kürəyinin arasından istənilən yerdən qəlbə Şeytan vəz-vəzələ verə bilər Allah bilir Amma Peyğəmbər s.a.sələm Xəbər verir ki Ondan sonra Yalancı Peyğəmbərlər olacaq Əl-mü sələmək əl-kəzzəd Əl-anəsi nə, nə qədər indiki zamanda da Peyğəmbərlər var Peyğəmbərli iddia edirlər O Peyğəmbərlərə demək lazımdır ki Quran-ı kərimdə Allah-u teala deyə, deyəndə ki Fənin tənəzəətun tüy şeyin fərubduhu İləllahi və rəsuli Hər hansı bir məsələdə mübahisə etdikdə Allaha qaytaran hökmü Yəni Quran-ı kəlmə Və onun eltisində qaytaran hökmü Nəyə qaytaraq? Mən ehtiqat edirəm ki Səhih hədislərə Və sən nə deyirsən? Nəyə qaytaraq? Əgər deyirsən ki Peyğəmbərə sənə Onda gəl, məsələn, filan məsələdə mübahisə düşüb Hökmünü ver görəm, nə hökm verəcəksən? Sən də hökm ver, 14 əsr o hökmü yerinə yetirən müsəlmanlara da mürhaziyyət edək görək onlar nə deyir onlar deyir ki namazı dört rəkət qıl sən deyirsən iki rəkət və ziddiyyət təşkil edir Allah subhanət hala dini tamamlayıb <coughs> indi isə peyğəmbərlərin hansı hikmətlə göndərilməsi barəsində 4 əsas şeyi yadınızda saxlayın müəyyən yerdə müəyyən adamlara cavab verə biləsiniz Allah s.ə.lə peyğəmbərləri hansı hikmətlə, nəyə görə göndərilir birincisi əgər o qovmə əgər elə bir qovm əgər Allah s.ə.lə hər hansı bir qovmə peyğəmbər göndərməmişdirsə hikmətindən idi ki o qovmə peyğəmbər göndərsiniz Hər bir qövmə peyqəmbər gəlibsə, bir daha o qövmə peyqəmbər gəlməyə ehtiyac yoxdur. Və Məhəməd s.a.səlləm bütün insanlar üçün peyqəmbər kimi göndəribsə, ondan sonra hər hansı bir qövmə peyqəmbərin göndərilməsinə ehtiyac yoxdur. Bu bir. İkincisi, əgər göndərilmiş peyqəmbərin gətirdiyini insanlar təhrif ediblər və ya umdublarsa onda Allahın hikmətindəndir ki yenidən Peyğəmbər göndərsinin öz hökmlərini bərfa etsin Məhəmməd s.ə.v.in gətirdiyi Quran-ı kərim təhrif olunmuyor deməli ondan sonra Peyğəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyac yoxdur üçüncüsü əvvəlki Peyğəmbər tam şəkildə dini insanları öyrətməyibsə və yaxud insanların şəraitinə görə yaşadığı yerin mövqeyinə görə onlara şəriyyət həkumlərini çatdırmayıbsə Allah s.a. tealə başqa bir peyqəmbəri göndərir ki, onlara uyğun şəriyyət həkumlərə gətirsin. Lakin Quran-ı kərim bütün dövrlərdə bütün insanlara uyğun şəriyyət qanunları gətirdiyinə görə ondan sonra yeni bir peyqəmbərin gəlməsinə yenə ehtiyac yoxdur dördüncü hər hansı bir peyğəmbərin ya zamanında, ya ondan biraz sonra başka bir az sonra başqa bir peyğəmbəri Allah ona görə göndərirdi ki əvvəlkinə kömək olsun dayaq olsun Musa ilə Harunu, İbrahim ilə Lutuf peyğəmbəri və s. İbrahim İsmail əleyhissalamı İsaq ilə Yagubu e, Yagub ilə Yusufu və s. Lakin Məhəmməz s.ə.və ehtiyyət yoxdur kiminsə kömək. Peyğəmbər s.ə.v artıq 14 əsr keçirib, vəfat edib gedib. Bundan sonra kiminsə gəlmək ona nə kömək edə bilər? Bu dörd şey yadınızda saxlayın ki, bu dörd şeyə görə Allah-u Teala ondan sonra Peyğəmbər göndərə bilərdi. Amma bu dörd şeylər, bu dörd şeyə ehtiyac olmadıqdan sonra yeni bir Peyğəmbərin gəlməsinə də ehtiyac yoxdur. Yalnız Peyğəmbər s.ə.vənin gəlişi Quran-ı kərim kifayətdir Qiyamətə qədər Və sonuncu Fəsir Övliyaların kəramətidir Peyğəmbərlərə oxşar Allahın serimliləridir Övliyalar Övləra, Övliyalar haqqında Yunus Suresi 62-ci ayədə Allah s.a.vələ deyir Ələ innə əvliya Allah ilə xalfinu aleyhim və ləhum yəxsənam Həqiqətən <coughs> Allahın sevimlilərinə heç bir qorxu, heç bir kədər yoxdur. Heç sindən qorxmamalıdırlar. Yəni, gələcək üçün. Və ya heç sədən kədərlənməməlilər. Yəni, keçmiş üçün. Keçib gedən kişilər üçün. Kimlərdir o Allahın sevimliləri? Əl-ləzînə əmənu və kənu yəttaqın. İman gətirib Allahdan qorxanlar. İman gətirib Allahdan qorxmaqla əlaqəli indi görəcəksiniz. Niyə görə Allah Subhanahu Taala qəsd ki, övlialar iman gətirib Allahdan qorxanlardır. Övliya, eee, mı? Sehrbazların arasında olan fərqi biləndə görəcəksiniz ki, həqiqətən övlialar Allahdan qorxan iman sahibləridir. Sehrbazlar isə əksinə küfr Allahdan qorxmayan insanlardır. Demək, Quran-ı kərimdə də Peygamber s.ə.vələn hədislərində də sahabələrin özlərinin başına gələn rəvayətlər, həmsinin tabirlərinin başına gələn rəvayətlərdə də kəramətlərə rast gəlmək olar. Bəzi alimlər çox şişirdir və elə şeylər gətirir ki, elə kəramətlər gətirir ki biz adamın gəlmir. Amma həqiqət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 Məryəm aleyhissalam bir dəfə demişəm bunu, qışda yay meyvələri, yayda da qış meyvələri olurdu onun yanında. Mihrabda, ibadət etdiyi yerdə yayda qış meyvələri, qışda da yay meyvələri olurdu. Onun üçün kəramət idi və Zəkəriyyə soruşur ki haradandır bu sənə bu meyvələr? Allah istədiyinə istədiyi kimi ruzu verir. Əvəzsiz. İstədiyinə istədiyi qədər ruzu verir. Musanın anası, Musanı necə Allah tavana qaytarır, necə ona vəhiy edir. İsmaylin anası, necə onu mələk göndərir, Allah s.ə.v. zəm-zəmin çıxarır. Bunlar hamısı kəramətdir. Allahın sevimli bəndələri üçün olan kəramətlər. Sahabələrdən, məsələn, <coughs> Buxari Muslimdə rəvaət var. Abbad ibn-i Bişir ilə Hüseyd ibn-i Hüzeyr gəlirlər Peyğəmbər s.ə.v. yanına dərsə gec qaranlıqda çıxırlar Peyğəmbər s.ə.v.in yanından olaqda belə lampa olmayıb həyətdə ışıq stopaları olmayıb və Allah əs.ə.lə onlar üçün balaca bir ışıq yaradır bu ışıqla hər ikisi evə gedir yolda onların yolu ayrılır ışıq da onlarla bərabər ayrılır və hər ikisinə yol göstərir, evə gedər Bu, onlar üçün kəramətdir. Useyd ibn Hüdeyir, Quran oxuyan da mələklər gəlir. Bu da onun üçün kəramətdir. Əbubakır üç nəfər qunağı aparır və bunlara yemək verir. Heç yeməyə baxmır. Yeməyi yiyib qurtardıqdan sonra vaxır görür yemək əvvəlçindən də çoxdur. Peyğəmbər sağ sağırır, xəbər verir ki, bax, belə şey hadisə baş verir. Peygamber salatun aleyhi deyir: "Bu sənin üçün Allahın rəhmətidir." Kəramət və yerdə qalan yeməyi də peyğəmbər və onun sahabelərinə yedizdirir. <coughs> Həbib ibn Adi radiyallahu anhu məşriklər əsir götürür. Evdə saxlayır onu kimi. Və hər dəfə gəlir, lajurullar ki, bu üzüm yeyir. Amma o vaxt Məkkədə heç, yüzüm yox idi. İmran İbn-Hüseyn xəstələnir, mələkdə gəlir, ona hər dəfə ziyarət edir. Bu da onun üçün kəramətdir. Ömər İbn-i Xattab qoşun düzəldir, göndərir və xütbə verdi işdə. Işte. Gözünün qabağına gəlir ki, Qoşun ucuzur, əğlub olur xutbədə. O vaxt bu bir kəramət idi. İndi demək olar ki, istənilən bir yeri televiziya qasitəsi ilə görmək olar. Və Allah üçün də bu laf asandı. Gözünə görsənir ki, qoşun əğlub olur. Və xutbədə ikən fikirləşir ki, bunlar nə etsələr, qalib gələ bilərlər. Qoşunun da başçının adı Səhəriyə İbn-i Zənim olur xutbən verə-verə. Yəni xutbədə nə danışır? Xutbənin ortasında birdən qışdırır ki, "Yə səriyətul cəbələ." Və xutbən davam edir. Səhabələr heç kəs başa düşmür ki, bu nə dedi? "Yə səriya dağa tərəf çəkildi." Nə Bu nə demək idi? Heç kəs başa düşmür. Soruşurlar, Ömər ibn Hattab radillahu ki, "Niyə belə etdin?" elə-belə" demir olar. Qoşun qaydı, qalib gəlir qaydıb gəlir hamısı təsdiq etiraf edir ki sənin səsini hamımız eşitdik sən deyəndə ki hamısı dağa tərəf tər səkirin tər hamımız sənin səsini eşitdik o vaxt bu kəramət idi, mövcə idi o insanlar üçün, amma indi nə demək olar o səs gedib harasa satar o vaxt inanmırdılarsa indi buna inanmağa daha çox ehtimallar Artıq telefon, telemosk və s. və s. şeylər çıxır. Və bir də, Zəhi Buxaridə rəvayət var, bir nəfər yolla gedir, görür ki, bulutdan səs gəlir. Bulutdakı həmən o şəxsə deyir ki, get filan adamın bağına. Gedir o adamın bağına, qələ bu bağa çatanda bulut onunla beraber gəlir gəlir və buluddan yağış yağar. Ancaq o adamın bağını suluyur və yağış kəsir, bulud çıxıb gedir. Tez o bağın sahibini tapır. bir ki, sən Allah yolunda nə edirsən ki, Allah sənə ucuz kəramat bəxş edib. Deyir heç nə. O, bunu diqqətlə yadınızda saxlayın ki, hər birinizə bu lazım ola bilər. Belə etsəniz, Allah sizə də o dür ondan da artığını verə bilər. Deyir, mən əldə etdiyim gəliri o torpaqdan əldə etdiyim gəliri üç yerə böyürəm. Bir hissəsini yenidən qoyuram torpağa yenə gəlir gətirsin. İkinci hissəsini ailəmə, özümə xərcləyirəm. Üçüncü hissəsini isə saxlayıram ehtiyacı olanlara. Kasıblara, müsafirlərə, yetimlərə və Və s. Allah da ona hübz olur. Allah səbhəna tə alihəməzə kəmiyə olsun. Öz kəramətlərini bizdən əsir gəməsin. Sondur baraklı şeydir. Elhamdülillahi Rabbil ələmin və sələti və səlamu alə əşrafı lənbiyyə və mürsələyin. Abiyyina Muhammedin və alə əlihi və əshəbi həzməyin. Peygamber sələl-əsələm deyir ki, Muh aleyhissaləm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 köylərdən və yerdən ağırdır. Yəni Allahın dargahında o tərəzidə göy və yer bütün hamısı bütün kainatdan ağır kəlmədir. Həqiqətən o çalmələ göyləri və yeri parça-parça etməyə var. Lə iləhəllah kəlməsinə görə Allah Subhanahu bütün sənin etdiyin günahları bağışlayır. Əgər sən doğrudan da səmimi qəlbindən günahlarını etiraf edib, başa düşüb, peşman olub bu kəlməni gətirsən, əvvəlki günahlarının hamısı bağışlanar. Və <coughs> bir də Subhanallahu və bihamdihi. Subhanallahu hər bir xeyrin açarıdır. Sənə ruzu gətirəcək bu kəlməni deməklə. Burda Nuh aleyhissalam belə deyir, amma hədisində gəlib ki, kəlimətani həbibətən ilər rəhmən səqilətən fəlmizən xəfifətən ələl lisan Subhanələl bi həmdi, Subhanələləzim İki kəlmə var ki, bu kəlmələr bu kəlmələri dillədimə yasam tərazdə onun sahabı ağır və Allaha da ən sevimli olan kelamdır <coughs> bu iki kəlamı Subhanələl bi həmdi, Subhanələləzim Allaha noksanlardan kənarlaşdırırsan ki Bütün nöqsanlardan uzaq olan Rəbbimə eşq olsun və həmd olsun. Həmsinin ona eşq olsun, o əzəmətli Rəbbimə eşq olsun. Bu iki kəlməni deməklə, sən nə qədər əzəmətli salaba nail olsun <coughs> və iki şeydən səni səkindirirəm, şirklə, təkəbürlükdən. Sahabilər deyir ki, ya Resulallah, şirki başa düşdük. Yəni, nə qədər, neçə illərdir sən bizdə şirki başa salarsan? Şirk, şirk bildiyi nədir? Bəs təkəbürlük nə olan şeydir? <coughs> bizdən birimizin gözəl paltar qeyinməsi, gözəl libas qeyinməsi təkəbürlükdür. Rəsullahi s.ə.v. der, xeyir. Bizdən birimizin dəkən gək qabı qeyinməsi təkəbürlükdür, der, Biri Bir, Bizdən birimizin gözəl mini olması təkəbürlükdür, der, Tə bizdən birimizin gözəl belə qanətlə oturuşu təkəbbürlükdür deyə xeyr. Heç də onda nədir təkəbbürlük ya Rasulla? E, təkəbbürlük haqqı inkar etmək, insanlara da dətən etməkdir. Həqiqəti inkar edirsən. İnsanlara da, insanlara da belə alçaq gözlə baxırsan, onları məzəmlət edirsən. Təkəbbürlük budur. Və bir dəfə bir dəfə sizə izah etmişəm ki, insan Tərəbbinə qarşınız olmalıdır, müsəlmanlara qarşınız olmalıdır və İslam dinini al, İslam dinini alçaq gözlə baxan, onu təhqir edənlərə qarşınız olmalıdır. Allahın qarşısında həddindən artıq təbezəkar olmalıdır, bul kimi özünü göstərməlidir, aciz olmalıdır Allahın qarşısında. Müsəlman mömin qardaşlarının yanında təbezəkar olmalıdır, mehribə, müqayim olmalıdır. Amma dinə qarşı düşmən olanlara qarşı sərt olmalıdır. Onların yanında bəli, demirəm, təkəbbürlü olmalıdır, amma mərd olmalıdır. Özün mərd aparmalıdır, sındırmamalıdır ki, sənin məndən heç bir üstünlüyü yoxdur. Əksindən, mən səndən üstünləm. Allah subhanətələ mənim, dünya görünüşünü açıb, hər şeyi açıb aydın, görürəm, başa düşürəm ki, bu, Allahın yaratdıqlarıdır tənnət var, cəhəlləm var amma sənin qəlbin bağlıdır sənin içində başa düşmursan ancaq dünya malın var o dünya malın ki gedəndə burada qoyub gedəcəksən bununla fəxr edirsən dünyada olan ixtiraların var ki bununla fəxr edirsən burada qoyub gedəcəksən o ixtiralar qiyamət günü hamısının üstünə Allah Allah xat səkidir hamısı puç olub gedəcək qiyamət günü nə ixtira edəcəksən Öləndə, insan Nardiziyanın qəbirə qədər üç şey gelir, bilirsiniz də. Malı xalsa qoyurlar yanına, kimisi pencəy, mə bilim, kimisi maşın da bastırır. <gülüyor> əhli, əyalı və bir əməlləri. Mal ilə əhli, əyalı qayıdır, mal onunla qalsa da orda, amma sürüyür, onunla getmirək xərqədər.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 Sonra Peyğəmbər Əsasə ilə başqa bir hədisdə deyir ki, bu da təkəbürlülə bağlı olan hədisdir. Bir müsəlmanın izarı, yəni yuxarı qeymi onun izzətidir. Aşağı qeymi isə onun təkəbürlüyüdür. Yəni demək istəyir ki, yuxarı nə qədər gözəl olsa, onun izzətli olmasına dəllarət edir, nə qədər gözəl olsa. Aşağı nə qədər uzun olsa, onun təkəbbürlü olmasına qəlar Fikir verir, belə bir söz gəzir zamanı arasında bu qastüm ingiliz qastümündə. Nədir onun əlaməti? Qısa, burdan da qısa, burdan da qısa. Burdan maski görsənər, burdan da köynəyən qol çıxır. O, ingiliz qastümü O, müsəlman qeymidir. İngilislər özləri qeyinir. Amerikanlar özləri qeyinir o və başqalarına başqa şey təbliğ edir bunların üstündə bu, bu şeylərin üstündə institutlar işləyir ki, müsəlmanın hər bir adət ənənəsinə qarşı bir əmmuğa qoşaq ki onların bütün adət ənənəsini məhv edək dinlə bağlı olan şeyin hamısını məhv edək bax qədur üstə gül qoymaq hər qadır elə şey var hərdan gəlib, xristiyanlardan gəlməyib qırx, hərdan gəlir. Hristiyanlardan gəlib. Şam yandırmaq, haradan gəlib? Hristiyanlardan gəlib. Noruz bayramında xonça aparıb qoymaq. Bəm, ölən adam o xonçadan nəsə yəcək? <gülüyor> bu da haradan gəlib hristiyanlardan? Hristiyanlar bizim adətənənələri unutturmaq üçün, müsəlmançılığımızı unutturmaq üçün bu şeyləri yer edmək istəyirdilər. Amma yer edə bilmədilər. Yer etmək mümkün deyil, çünki Allahın nurunu söndürmək, o tüpoylar başa düşmür ki, Allahın nurunu söndürə bilməzlər. Allahın nurunu söndürmək mümkün deyil qiyamətə qədər. Harada söndürürsən, söndür Allah-ı Allah başqa yerdən onu yenə də yandıracaq. Cənnətlə cəhənnəm, başqa bir hədisdə, yəni bu təkəbürləyə ahid hədisdir. Cənnətlə cəhənnəm mübahisə edir. Bir qədər gülməli gələ bilər sizə. Amma qeybi aləmdə hər şey ola bilər. Cənnətlə cəhənnəm mübahisə edir. Və deyilir ki, cəhənnə məni təkəbürlü olanlarla yekəxana olanlarla dolduracaq yəni cəhənnəmi cənnət də deyir ki məni də kasıblarla təqirlərlə dolduracaq bu zaman Allah s.ə. onlara deyir ki cənnətə deyir ki sən mənim rəhmətimsən istədiyimə rəhmət edəcəm cəhənnəmi də deyir sən də mənim əzabımsən istədiyimə də sənin ləzab edəcəm Allah bilir onlara sayı kimlər daxil olacaq Amma Allah Allah inkar etmir ki Siz düz demirsiniz Cənnəflə cəhənnəmə Təsliq edir, bəli Orada təkəbbürlülər düşəsək Özlərini Yuxardan aparanlar Nəyə görə o özünü yuxardan aparmalısan? Axı sənə O elmi verən İstənilən sahədə İxtirar edirsən Ya hafizən güclüdür cüz Ya başa düşməyə qabiliyyətin güclüdür İstənilən sahədə onu sənə bəxş edən Allahdır. Nə ilə Allahın verdiyi ilə verən təkəbbürlülü etməlidir. Alan yox. Alan yalnız minnətdar olmalıdır, təşəkkür etməlidir. Təkəbbürlülü etmə, etməlidir. Deyir ki, qiyamət günü təkəbbürlüləri gətirəcəklər, zəlil isfəttə olacaqlar. Və onları cəhənnəmdə olan bir zindana, bu ləs adında zindana salacaqlar o zindanda olan odun istisindən onlar qaynayacaq beyni qaynacaq qarınqdakı olanlar qaynayacaq və s. və bir də onlara zəhənnəmdə olan o irin qaynar sudan içirdiləcək yəni bu da ola bilərsiz gülməli gəlsin ancaq ki Dəfələrlə bunu demişəm. Bu bir misaldır, nümunədir. Kiməsə deysən ki, cənnət, cəhənnəm var. Və inkar etsə, de ki, boş şeydə öləndən sonra aparıb, əhəb açınlar, buyuya. Əsas bu dünyadır. Dərhal adam adama ki, öyrən kimin, ən əziz adamın, ən əziz adamlarından kimi öyrüb. Deyəcək məsələ, atamana, babana, nənə, məsələn, atam, anam, babam, nənam, məsələn Mən görürüm, atom cəhənnəmdə olsun Gördün? Söyledi, sıradır Bu, içərdəki fitrətdir ki Gürsən, ha Nədə açısın? Nəyə matama deyirsən? Qəsələ, cəhənnəmə inanmırsansa Niyəyə görə? Özün eləzləyir Özün ne? ne -e Özün Əgər cəhənnəmə inanmırsansa Bunu içərdən niyə inkar edirsən? Nedə ki? qədərlər dillər şey hər şey Allahın qədəri ilədir. O cəs onlara desən ki sənin evinə oğru girsə müdafiə eləmizsən ən hə, özünə. Deyəcəksən ki qədəri ilə bu Allah alan qədəri ilə qoyundan qədər oğruyu aparıb arsa. Elə deyəcəsən. Hə? Qədərlərdən bir çox maraqlı hadisədir. qədərlərdən birinin özvəzəsi O doğru maraq. O dövrün, ağabey, birinin zövcəsi faşəli ilə məşğul olur. İstifadə edir də hə, Şəhəri başını itirib. Qədəri dey, heç beləyə lazım deyil. Bir günləri gəlir, bir içəri görür ki, bu cinayətdir. O anda bulara tutur. Çıxardı qonzusunu ki, öldürsün. Harvadıq ştur üçün nə edirsən? Bu gündən başa yola dönürsən, bu duyanır, öldürmür. Başa düşür ki, İbn Abbasın yolu nədir? Qədər inkar, yəni ki, qədəri deyir ki, Allahın əlinədir. Allahın istəyi ilə olur hər şey? Lakin insanın sesimi də olur. İbn Abbasın yolu budur. Amma bunun yolu, qədəri yolu ki, Allah məcbur edir. Dön, inirsən, görmürsən Allah məhə məcbur edir. Qılındığını <gülüyor> daxırı yərə, <yara>. deyir <gülüyor> ki, ləv ləki lədaləltu. Sən on va faydələr zəvalətə gedəcək. Qayıtlıb gedir. Sən olsaydın. Sən olmasaydın. Qarvatma <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Kaydımsım yedim. gülüyor> <gülüyor> Sen Yəni sən məni boşasa olmasaydı, zəvaləyə düşəcəydim. Öldürəcəydin, qərarə vuracaydın. Qədərə qarşı. Elələri də olur. Elələri <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 Kimin ki, dəvəsi olub, kimin ki, atı olub, indi həmən şeyləri müqayisə eləyə bilərsin. Onlarda olub təkəbbürlür. Amma yumuşaqlıq, mülayimlik, qoyun saxlayanlarda olub. Kişi şəhət görəmək lazımdır. Müqayisə eləmək etəcə <gülüyor> <Kardeş göz> qabağındadır. <gülüyor> Allah Subhan Teala Subhan Allah nə deyir ha, Peyğəmbər səxsələ nə deyir ha hamısını həyatda misal tapa bilərsən görə bilərsən ki, bir dənə də şey, necə 4 əsr burdan qabaq deyir hamısını necə apar elə də sıxır heç bir yalan sıxmır Rasulullah sələm deyir ki, bu da yenə təkəbürlüyə aid deyirlər ki, bəs həm dəvə sahibləri həm də qoyun sahibləri təkəbürlüdür, təkəbürlü oğullar Peyğambar s.ə.və deyir, əhə, nə danışırsınız? Qoyun saxlayanlar, qoyuna baxanlar həmşə, yumşaq, mülayim insanlar olur. Bəzi qardaşlar kimi demirəm ki, qoyun kimi olurlar. Estağfurullah. <gülüyor> Yox, insan kimi ancaq ki, mülayim, olurlar. Və sonra gör, nə deyir? Deyir ki, əsaslandırırı, Peyğambar s.ə.və gör, nədir əsaslandırır? Bir Musa a.sələm, soban olur, İbrahim a.sələm, soban olur sizin peyğəmbəriniz də soban olur üçü də soban olur qoyuna baxıb üçü də müvahid insanlar peyğəmbərlər olur Allahın sevimləri bu da çox maraqlı hədisdir deməli bir nəfər gedir elm öyrənməyə nə qədər alimin yanında qalır alim deyir ki mənimlə ol dax gör nə edirəm Axtlaqı məndən bütün o yaxşı əməlləri götür. Amma evə qayıtmaq istəyəndə mənə deyərsən, o an sənə nəsiyyət verəcəm. Bir gün deyir ki, mən qayıdıram elə. Qaydanda deyir ki, nəsiyyətinə bax. A, bu, yatda saxlayın bu nəsiyyəti. Allahdan qor, səbirli ol və tələsmə. Allahdan qor, səbirli ol tələsmə. Gəyir evə, görür ki, arladı yatıb. Yanında da başını onun ya sinəsinə, ya qolunun üstünə kimsə qoyub yatıb. Üzünü görmür o adamın. O da ya qılıncı götürür-qüldürsün, yudinə yadına düşür ki, Allahdan qor, sədirli ol, tələtmə. Qoyur-qılıncı qayıdırır, yenə qeyrəti götürmür. Bir də çıxadır, gəlir, ikinci dəfə yenə qayıdırdılar. İkinci səbəb bir də gəlir, duyanır üstündə, görür ki, adam ayıldı, ə, hə, baxır ki, o götürdü ya, uşaqdır, böyüyür. Qoyar qalıncı yerinə, deyir ki, yaxşı ki, onun qulaq aslan. Baş məcədə yoxdur? <gülüyor> Allahdan qoyuq, səbirli ol və tələs. Hədistə, hədistə gəlib ki, Peyğəmbər xəl deyir, bir dəstərdən gəlir yanma, sahab elərdən, deyir, ya Rasulullah, müsliklər bizə suq azab-əziyyət verir, dözə bilməriyik. Dua eləyiləri Allahdan qoyuq, yerinə yeşsən eləsin. Deyir, iki kəlmə ilə deyir, Tələsirsiniz, tələsmir, biz heç yerə tələsmirik, 10 ildə dəvət edirik, heç tələsmirik, 100 ildə lazım olsa dəvət edirik, tələsmirik, amma yavaş-yavaş gör -yavaş nə naliyyətlər əldə etmişik və Allah-u bundan sonra da inşallah bundan da gözəl naliyyətlər bizdə qismət edirik, tələsmək lazım deyil, tələsmək lazım deyil ki, hamı birdən birə tələs sözünü başa düşsün və yaxud demokratiya sözünü başa düşsün <gülüyor> deyir <gülüyor> başqa bir əzisdə deyir ki o ki insan, hər bir insan birinci özünə fikir vermələndir ki birinci özünə o, bax xətalar edirsən sonra başta qardaşlarında iyi baxdarmak Pəqəmbər s.a.v deyir bu Hureyra qadiyallahu anh onu qalat hər biriniz qardaşının gözündə tükaqdarı bizdə də var bu misal bana bir Şəhətlərə, şey öz gözündə tiri görmək. Bu, bizim misal deyil, tədə babaların. Hədisdir bu, Peygamber Sələmin hədisi. Hı, hı. Nömrəsi, silsilətülə, hədisi zəhiyyətə 30-cü 30 nömrədir. Ora baxıb, deyə bilərəm ki, hansı kitabda rəvait olunur. Burada ancaq deyir ki, o kitaba baxıb. bu kitaba baxıb, deyə bilərəm, hansı kimi rəvait və sonumuzu ərisinlə də bitirək bugünkü dərsi. Ənəsi bin Məliq radiyallahu edir ki, Peyğəmbər s.a.səlləm deyir hər hansı bir işdə, hər hansı bir əməldə həyalı olsan, bu əməl gözəlləşər, axlaqsızlıq etsən, bu əməl niqmətsiz olar. Axlaqsızlıq edib, İstədiyin əsası gətir. Qurandan, hədistən. Onu səndən heç kəs qəbul etməyəcək. Əxlaqla batil bir şeyi təqdim etcəm adı. Onu səndən qəbul edəcəklər. İndi yəni, ki, əlim müsəlmanların bir qismi əxlaqsız şəkildə dəvət edir. Çox sərt, köbut və bu dəvətlərdən qəbul olunmur. Amma kafirlər təqdim etdiyi bir şeyi elə gözəl, tərifləyərək, milseydən fil düzəldərək, nə bilim hər bir şeyə əlatırlar ki onların dediyi qəbul olsun müsəlman elə olsa əsasla əsaslandıraraq dəvət etsə görün nə olar və inşallah Allah bizə künə olar biz həm əxlaq, həyə ilə həm də əsaslandıraraq Quran və hədislə xalqımızı Allahın yoluna dəvət edərik Allah da bizə var Burada alınca bir şey əməli Tirmizi 25 Tirmizi 25 İbni 37 Bir de Muvat 17 Ağmısı, ağa, nasıl bulmaq istəyir Haa, əməli